haya katika uchumi siyo mianga, miaka mingi ilio pita wakati mataifa mbalimbali mbali walipo kuwa na njozi za osiku wala siyo za mchana za kuendelea na kujenga nchi zao kiuchumi na kweli nchi nyingi zilikuwa na hali nzuri ilio redisha hali hii ilifanya nchi、uh, zile ya zilizo endelea kufikia hatua ya kupiga deki parabara wanapo pita na magari Uh, watu waliokuwa hawana kazi wakawana nia dhabiti ya kuendeleza na kutoa mischada na mikopo kwenye zile zinazowendelea mamboshaya wondaya shudia kila wakati、uh, vile vile hakuna aliyekuwa na picture kamili chini zihali itakavyokuwa ingawa baadhi waliyona kuambali dunia iliyamuka. Kutafuta maendeleo na kweli kwa muda mfupi maendeleo ya lipatikana Ingawa maendeleo haya ya lingani kwa kila taifa Lakini kwa namna fulani watu walipiga hatua Mpendwa matumaini haya ya lianza kutoweka pole pole Kwenye miaka ya sitini sikuwa ni menzaliwa mimi Ingawa muendo wake ulikua kama wakinyonga Katika kipindi hiki Inchiingi zelianza kujitawala hasa katika inchi za Afrika na Kenya yetu ikiwa mojaapo walipata vyongozzi waliokuwa na nia na ham ya kuendeleza inchi zao. Wengi walifanya walivyoendeleza kuamna fulani maendeleo ya kanzu kuanekana. Mia kampendi wa iliivyoendelea baada ya vyongozzi ualihuawa na wengine wakapindulewa. Wale walio pindulewa wakawa na dai la kujenga aa, inchi zao kiocho. wakila umovi yangu ziwanyuma kuwa walikuwa awafai. lakini hatapanda yama pinduzi huyo akilichofuata kilekuwa umwagaji wadamu na watu waliokuwa awana hatia. kuchangia mchezo wa kupindua na kupara fedha na kuwa mamba yalianza kubadili kagafla akatika miaka ya sabini kwakati uchumi ulipo angu kagafla na kuanzia hapa dawa imeko shikana ya kuishaidia inchi. maisha ya watu, walioishi miaka kumi na mitano ilio pita, tofauti kubwa sana na watu waleo siyo muda murefu ulio pita siyo muda murefu mpendwa ulio pita, wale walio kuwa wakifanya kazi za kulipu ya mshara, walipokuwa wakionekana wenye uwezo, mshara yao iliwatosha na wakua anahaja ya kushika jembe watu waliona kazi ya ukulima kama kazi duni, isiyo na mapato ya haraka, mtu moja Hakisema ni yafadhali kuirudia mishara yao wakati uo labda ndumukai unaweza kumbuka mimi sikuwa、uh, Watu walikuwa analibwa kama shiringi tatu na walikuwa anafraia Lakini maisha yare tena yalirudi uh, Lakini uh, bahati mbaya dunia ainagia ya kurudi nyuma daima inaendelea mbele bila kujali Kama kuna usalama au apana bado inaendelea Leho hii watu wamepandisho mishara lakini inakuisha baada ya wiki moja. Wiki tatu zilizobaki wanadai ni kuishi、uh, kwambinu. Kuporomoka kwa uchumi wa dunia imekua kama uonjwa ambaha ulikua unakuwa pole pole na sasa dalili zake zinaonyesha wazi lakini dawa haipo ya kuishidia. Watu walio soma wanadai kufaamu mambo hayo ya uchumi lakini wanadai. wamefanya mikutano ya Shiku Zaidi yata tubi lakupata ufumbuzi, mikutano mengine ufanywa lakini bado hakuna aliyevumbua dawa ya kuanguka kwa uchumi, ifikarebuni o、uh, o、uh, uh, uh, uh. papa ata kucha ata kujaja hapa, hapa Marekani na kuinginjeko nambiuwa ata fuatilia kuenda kule semza umajio wa matuifa、uh, ni nacchoshe ma ni kuwa nani ali efahamu kuwa inchi zako la mungu wa kuanza wa tali ya kuajili ya balaa hio inchi zile zinazoendelea wali kopa fedha ma biuluni lakini nisha sao machindo akulepia Nchi zile zilizo endelea nao wanashindu wa wafanya nini. Kwani na wawo wamefilisika. Mpendwa kufilisika huku kumeanza kwa mataifa mbali mbali baka kwa mtu binafsi. Aa, asubuhi hii tukisema kila mtu ato ya shilingi aa, ama dola mia moja. Sithani kuwa kila mtu watatua. U, u, u, kwa mwafrika guza watoto wachache ilikuwa ni mwiko. Yani nadhambi mbaya sana. Lakini leo. Watu wenye we, wameona cha imefika ya kuzaa kwa utaratibu na atimaye kufungwa kizazi. Hakuna aliyewaubiri, bali wana wenye we, wameona kulenga na na hali halisi. Mpendoa, wengine wamekata wamekata tama na maisha. Wakiona wamezungu kwa nakundi kubwa la watoto wajamaa lakini hawana uwezo wakuwasaidia Miaka ya sitini mahakimu walipata tahabu kubwa ya kuamua kazi za kunyanganya ku, ku, ku, ku watoto Mwanaume alipokuwa anaachua na muke Halingangana sana kuchukua watutu waki. Leo, watu kama hawa mebaki na kuesabiwa, watu wengi wanakwepa mziko. Mpendwa, maisha haya magumu ya mefanya wengine wamekimbia jamaa zao na wengine kwa kuchanganyikiwa vibaya, wamejiua na kuuwa ata familia zao. Hivi juzi ulishikia kule kinya. Hali hii imefanya huduma za, a, a, za muhimu kwa watu kutoweka kwa feather na vile vile tumefika mahali ambapo ili uwezo kuudumiwa, unaiitaji kutoa chochote kwa sababu、uh, wanahana ndivyonjia, wanayowezo kutumiwa kuokoa familia zao, watu wengine wanaiishi duniani pila kazi na wengine awekuzo ya kazi aliyotoa mungu ya kuduma. Matakiyo ya shikuko zao sioni yatakuwa mabaya sana. Shasa hivi matajiri na wenyewezo hawala aliushingizi wakiwa na waswasi wa guvamiwa, wengi wengine wanavamiwa, wengine awe. Biblia ibema ndi kahali itakavyokuwa muda mfupi kabla ya kukuata kamba kuake. Tena anegisoma kitabu cha Luka wandike chini wende kujisomaia. Luka ishirinamoaja, fungola ishirinata nhariri, ishirinashita. Na vile vile ishaya amshini na shaba, fungola ishirini. Bibili enashema. Tena kuta kuwa na ishara katika juu na muizi na nyota. Na katika inchi diki yamataifa waki shanga kwa uvumi wa bahari na mshukukuko wake. Watu wakifungi kama mioyo kwa hofu na kwa kuzama anakuza kuta zami ya mamba yatakayoyo pata ulimwengu kwa kuanguvu zambenguni zita seketi ka mpendo hicho ni kitabu chaloka kitabu kingine hapa ni na po endelea kutamatisha asubuhi yileo heshaya mshini na sababu ishirini na shema Yesu alipokuwa ana ana shema mamba haya Yesu alipokuwa na mzungu mzi ana mzungu mzi ajui abahari na mskosuko wake alikuwa ana mzungu mzi Mzima wa watu mpendwa, alisungumzia juu ya waovu, wanao fananiisha na bahari iliyo chafuka. matunda yako chafuka kuake ni takataka na matope ni kipenda kuruu dia kuwa Yesu anaposa ngumzia juu ya bahari anazungumzia watu ikiwa huleku anashitolepwa hanza makala hapo kitamboto kishoma kita pcheofunua tulepata kuwa bahari ni watu kweivyo Yesu anaposa ngumzia bahari anamshukuku wake anazungumzia watu anazungumzia juu ya wahovu wanafanani sio na bahari iliyo chafuka matunda yako chafuka kuake ni takataka namatope hii ndio halii inayoyonekana leo duniani watu wamechofuka muno Daniel mambo yanayotoka Daniel ni mawaji mambo yanayotoka Daniel ya watu ni matushi mambo yanayotoka ni wizi ujambazi uzinzi nakadirika mpendwa wakiwa na milango ya ya, ya chuma、uh, na milango mingine idai na pofungwa inapiga kilele wengine wana Lindwa na askari Na umbu api, a, apila a, kuwa na hakika ya kupambazuka kwao. Lakini jee, wameweza mpendu wako na mambo na amalizia subuhi kushuka kwa uchumi duniani na kuongezeka kwa watu ni tisho kubwa kwa wanadamu. Ugonjo huu ufanya dunia kuzimia kama isaya na vyosema ish, ishirina ine fungula ine kwa dunia inaomboleza. Inazimia, ulimwengu unadhaofika, unazimia watu wakuu wa dunia na au wanadhaofika. Inafamika kuwa mgonjwa ambaye homa yake imezidi, ndi ya nazimia. Dunia tayari inamgonjwa, inamagonjwa mingi ya kiwemo ya moyo, ya kiwemo ya mshtuku fulani, unapotokia gafu labashi, inaweza kufanya mgonjwa kuzimia. Wanadamu wamezaa na wanaendelea kuzaa inga wa shasa kilele zinapiwa ili watu wazuhi ya uzazi. ata ma Shirika yabenzi shwa ndiyo yako elimisha watu lakini bado ingine auwangojikuwa haukolewa wanaongeza idadi inje yandoa mpendo wa kadri binadamu anavyongezeka haraka apa duniani ndivyo chakula kinavyo akinachoyitachika、uh, sana apa duniani tatizo kuboashasa ni kuingeza kwa binaadam na wakati huo huo chakula kinikina adimika sana kuna baadhi ya inji zinazoewa zako Lima na kuvunapila mvua lakini Nguzi ningebadozi na tagemea mvua ili、uh, wawe na kilimo, iwapomvua hizi azita nyeshia kuwakatuwa kebashi. Ndewa kushemka kutakuwa na njia karibu duniani zima, dalili lazima zimeanza kwenye kana. Kuanzia mwaka wa elfu maji miaka nne datishini ya 1960s, kwenyelea kumekuwa na tofauti kubwa ya hali ya Hewa katika Afrika. Hata kwa ulimungu mzima. Wakulima walikuwa wanejua wakati wakulima na kupanda kulingana na majira ya mufua. Majira haya ya mufua yalipo anza kupadilika. Yakapadilika pashi ya shara kubwa ikaanza kuwa kumba wakulima. Wengi walipoteza mbewu mukikumbuka na hatimu haya mavuno ya kawa hapa. Ali iliyo sababisha wingi kukata tamaa, kukata tamaa kwa wakulima ndio lugha ya kushema karibu kwa adui yani anayajulikana kama njia. Radio na magazeti zina tangaza bari za adui anayito njia. Chakula kinazuri kupunguwa katika shemza akiba ya chakula duniani. Wakulima wana pasha, wazidiche uzalishaji, wachakula marumbili, kufikia muaka, tu seme、e, e, elfu shirini. Kazi hii ni kupwa muno. Mpendoa tarifa zinazotolewa ushema kuwa kuna watu wapatao milioni miatano, ambao wana kabili wana njia, watu hawa ni wengi muno, na watu endelea kuwa wengi, kuakua wana endelea kuzaliwam. Baka sasa duniani zima, watu hawa hufa kuajia kila shikun, tu seme wapata watu elfu Na hindi wanakufa nja kila shiku Idadi hii itaongezeka hata marambiri kadri uchumi wa dunia unavyozidi kushuka Mpendwa inji zilizokuwa zina filishika、uh, zilikuwa zina wakolewa Na inji zingine zilizokuwa zina hali nzuri Lakini nani atakaya wakua uchumi wa dunia nzima katika kipende hiki wakati inahali mbaya Na amini kuwa kwanguka kwa uchumi wa inji mbali mbali kulitua muanya mzuri kutubi Wanji hizo kupinduliwa ni、uh, yoku Shema inji nyingi zitapinduliwa kama Biblia inavyotshema fungo la michezo mpendoa nikita pua Daniel ikumi na moja、uh, fungo la roba inene na moja ina Shema tena ataengia katika inji ya uzuri na inji nyingi zitapindua yeyeone Daniel kumi na maja,、uh, afungo、uh, la marobaini na maja hendele afungo la michezo siku iliyo leo. Mpendwa nani ata kaya pindua inji hizi? Hakika yupo ata kaya fanya hivyo. Laki ni michezo wa historia yote watu watakapochindo kuleta amani na haki. Mfalme ata kaya toka mashariki. amba ya haki na amani ndiyo kitu chake ataufanya mapinduzi makubwa na yeye ata wazuishia au wafalme water na yeye ataito buana au mabuana na wa wafalme wawafalme na katika shikuzi wafalme hao mungu wambinguni ata usimamisha ufalme ambao huauta angamia milale walawatu wengine awataachiliwa enzi yake bali utavunja ufalme ufalme、uh, izizote vipande vipande na kuziaribo na Utashima mama milere na ata milere ingawa watalamu na wanashia saa wanajitai ili sana kusaidia hali himba. Lakini ni wale wanaochema mandiko, wanaelewa、uh, yakuwa dunia imefika maari ambapo, hakuna dawa itakayoyoishidiya dunia, isipokuwa kungojia angukuolake, shikui takapo anguka na wala hai teinuka tena. Mungu abariki, muna pajiandaa, kuajili yangu falme huyu anaekuja, kulingana na kitabu cha Daniel tumesoma chamisho, akumi、uh, na moja arubai na moja, abaye ata toka mashariki na abaye ata ataungoza kuhaki. アマニアンバイエネ・モンゴー na mfalme wengine zote tuomba mungu na baba yetu tu na kushukuru kwa ajili ya wezo wema na fadilizako hakika wewe ni muema umedhirisha upendo waku tu miona halimbaya wachumi tu kita nikua tu kifanya dabos ita wezo kuimarika tu kiamini kuwa inji zetu tu kifanya kazi kwa bedi itaimarika lakini ni umetuwa kikishia kuwa kariri tunavyozidi kuitunga ndivyo inavyozidi kuenda a、ah, katika halimbaya na kudofik. Mpendwa、um, mungu wetu, tumiamini kuwa ufalome wako ni wamilene Deposa tumekuja asubwe hii, tukiamini kuwa, tukikuomba kwa imani, tukijifadhi ndani imani yako buwana Ukija tutaishi nawe milele Ebu uongee nasi na utuinue katika hali ya uchumi yetu, hali yetu ya, ya kibiblia ili tuweze kukumia ku kuituza na vile vile tuweze kuamini. Mapenzi yako yataimiki na tutiza mekuja kuwako kuajili kwa ya mapenzi yako. Tumeomba hili kuajina la Yesu mkombozoetu. Amen. Amen. Pongana watengeneza dunia dunia hii kwenye kwaangu kusimammasaasa. Walayambao wanasoma mandi kuna kuchunguza. Able to fry si kuhuo pasasa baadhi ni kufraia wakofuwe tu mekaribia. Sante mimi. nchumu mbini mutangasaji wana hamekutumia china la papa litukuse niliinduliwe mirele wapendwa ufura hiyo wakovu wetu umekaribia yesu wetu amekaribia asa nti kwa yote sasa wakati wakipindi cha